Bidazualdeko herri mugimenduen irratsaioak. Pauzu mediak eta antxeta irratieak ekoiztutako emankizunak. Poliki pentsatu osas un mentala pata ausnartu buruja betasuna herrien nagusitasuna lorra natura bianitasuna chingurri ochak Txaldeon, Bea. Arratsaldean Txaldeon, limoiz. Ze mogu Bueno, haserre! Haserre? Bai. Zeba aserre. Azemo du saio bat asteko. <laughs> ba, bai, haserre badaude milakarra zoia aserre goteko. Ba, egia da, egia da, bai, etz. Asalduko diguzo pixkata horreira goz zergatik atzera bai, bai. zauden aserre, etz? Baiz. Aten ikuste antzerki pixka bat egiten ari, zale, da, zainbeste parrekin haserre gotea ez da oso xinesgarria. Asteen bueno, gera txingurri Otsak honetan Ongietorriak, txapa, zintzilik Antxeta Irratiko entzule guztiak Eta astero bezala horrengo orduan Ainbat gai ekartzen dizkizuegu Txingurri Otsak honetan Goste dut badaki dela zergatikan zauden aserre Trenaren lagunekin zer ikusia du zure aserreak? Bai, beraiekin eta orokorrean Bat jende asko, jende askorekin nago aserre Gure entzuleren batekin nago Jende asko ekimen beraiekin aserre naga. Bueno, ise trenaren lagunek antolatu zuten ekimen ban, Izango da gure lendabiziko gaia, ez no, hori bakarrik ze. Baitare, horren ba, aurkako ekintza ere bai, e, izango dugu, xai horren endabiziko partean, ez? Bueno, ekintza ditzea, pomposo egiru ditzen, zait? Bueno. Egon zen ekimen xume bat horren bueno, aurkako. Egon zen Horretaz mm -hmm. gain, beste gai batzuk ere bai izango ditugu. Bai, gero izango dugu hitz egiteko zitigi nazionalera... Eraman eh, deklaratzera Eraman duten Miker izeneko lagun bat eh, Atzaten horkako Kideoat Eta bera kontatuko digun Nola izan den bere esperientzia gor, eh, epai, go, gore, epai goren Noiekkin hor Madrilen Eta Eta barra dago Oka errazbanagoa audintzia nazionalera Juntzela eh, Tartaka daren rengatik, ez. Bai hori da Hori da Tartalarikin batera inputatu omen dute azken momentuan gainera izan zuen lau eguneko epea ara joateko. Etaberala bueno, kontatuko digu afera xeretazuen gehiagorekin, baina hori da e, tartazoarekin harremanatutako kontua dela. Oiexek eta oeste batzuk, hurrengo orduan hemen txingurri hotxak saioan, baina guzti hori baino lehen, ba musika pixka bat entzun beharra dugu, Despartins taldearekin usten zaituzte gu hurrengo minutuetan. Herri hotxak Zerri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman Kometatu nahi dizuegu horreko hostegunean otxaiaren nogeita iruan. Trenaren lagunek giardunaldi eh, bat antolatu zuten fiko ban irunen. Eh, Jos Antonio Santano irungo alkaterekin batera. Eta beraiekin ere Eusko Trenbidesarea enpresa egon zen. Eusko Trenbidesarea da... Eh, Euskal Euskal HT-ren azpiegitura eraikitzen ari den enpresa, hain zuzen ere. Eta jardunaldi hau, e, fiko Fikoan ba, burutu zen jardunaldi honetan HT-ri buruz hitz egin zuten. Eta eta, ba, antza denez eta pretsan jaso dutenaren arabera komplikatu xamar daukate abiadura antia iruna dekartzea. Eta zailtasunak zailtasun, prozesua moteltzen ari dela dirudi. Bestela hortze ditugu José Antonio Santanoren hitzak Berak esan zuen, korrika etorri nahi badute ere, bimila eta hogeita bost urtea, baino lehen etortzea zaia ikusten dut. Literalki erdaraz. Por mutxok ekeran korrer, zera dificil que hiagantez del 2025. Nik ez dakit nortazari zen. Nortzuk korrikagin nahi duten edo nortzuk daukatea beste presa. Baina, argi, geratzen ari dena da, abiaduran dikotrenakian, ez dauka olako abiaduran dia, zeren bimila, eta hogeita bost. Urter arte, etorri ez baldimada, Etortzekoa ez baldin bada, ba, imaginatu ez, badira urteak. Orduanakian, buratu zaigu, AHT izena aldatu beharko genukela, eta deitu AMT, edo abiadura moteleko trena. Zergaitik Tena den orduan, bir planteatu beharko genukea gian, ez? Zertarako behar dugu... Olako, ez, milioiak, milakan milioiak eh, gastatzea honetan. Bona, bueno, berdin zaigo, eh, abiadura euki edo motela etorri guretzako, gure, gure ikuspuntutik, aztakeri utxada, jakingo duzuen bezala. Baina, bai, aurrekoan komentatzen genuen, buru, harritu eh, gaituela, irunen, eh, izatea, izatea, eh, los amigos del ferrokarril izendeko erakuntea, Irdonaldia honen antolatzailea kontutan hartuz, estatuko beste leku batzuetan Amigos del Ferrocarril ditzaten hoiek Aviadorandiko trenaren aurka daudela, kontziente de direlako izuzen ere, zen kaltea ekarriko diola HT oiko tre, trenari edo jadanik zenbat e, invertzioak ari diren bideratzen Aviadorantira oiko trenari hobetzen e, e, bideratu ordez Bueno, hori agia beste saio batean ikartuko dugu era sakonagoa. eta momentu honetan egingo duguna izango da bueno, egun hartan lemoike aurreatu duen bezala e, egon zen e, protesta bat e, fikobaren kanpohalaldean eta hor egon zen HT gelditu bidazoatxingudiko HT gelditu. eta horre egon ziren kide batzuk ahoa ez estalia, Eta e, jarri zuten bankarta bat esaten zuena. Murriztu ditzaten ahatzeterentzako aurre kontuak. Eta hortxe irakurri zuten orain irakurriko dizuegun agiria. Abiaduran dikotrena izan da gai nagusia gaurfiko fikoan. Txingu dibidazu Nola eta noiz iritsiko den, eztabaidatzera bildu dira alkate jauna eta besteagintari batzuk. Trenaren lagunak deitzen dieten eure baina, bainan, abiadurandiko trenaren apologia besterik ez dugu aurkitzen eufemismo horren atzian. Izan ere, gaur egungo trena kaltetuz joango den lurreko egazkina dugu ahatzete. Ahoa ez tali jaetorri gara, agintariek gure haotza ez dutela bat kontutan hartzen eta herritarron eskakizunen aurrean entzungor direla salatzera. Aho zabalik ikusten dugu eskuntza, osasuna eta gizarte horrekontuak murrizten dituztela diruko puru itzela AHT-ri bideratzen duten bitartean. Gizarte laguntzarako baino hogeita bi aldiz gehiago bideratzen da AHT-rako alegia hau zabalik ikusten ditugu Gipuzkoako beste eskualdeetan, ondea makinak eta leherketak gure mendiak zulatzen, gure errekak eta baiarak porlanez estaltzen, gure paisaiak berdintzen, gure inguruari identitatea ezabatzen, gure mendimagalak zubibideak zeharkatzen, gure mendiko bidezken piurguneak pista itzelak eta zuzenak ordezkatzen, Eta guztiaren eraginez gure memoria ezabatzen. Aho bete hortz gelditzen gara, agintariei irankortasunaz eta jasangarritasunaz hitz egiten entzuten diegunean. Eta gizale geaz. Gure irudikoz, gizale gearen ariketariko berena, Ahtxeteren egitasmoa bertan bera ustea litzateke, irun por elzibismo Ahtxeterik ez. Tre eremu berriaren bitartez irun eraldatu nahi dute gaur trenbideak dauden esparruetan, etxebizitzak, bulegoak, komertzioorako guneak, garaje plazak eta nola ez, merkatalgunea eraiki nahi dituzte, aipatu emmu partzialkin finantziatu ahal izateko Honekin batera Donostiatik datorren bigarren gerrikoa biraturaino zabaltzea Eta Olabeherrian 11 hektarea okupatuko luketen zentral termikoa eta plataforma logistika ere aurrikusitak daude. Kulturizketarako industrialgunea eta pasaiako eraldaketa sakonak lurralder metropolizazio itzulgaitzari gehituko genizkieke. Argi dago HTRren inguruan tiro pilaketarako aukerak ugaltzen direla laren eta megoimedu espekulatiboen bitartez. Baina orraino honetan klasemen peratzailearren elkarkide nagusiak ez dira enpresak edo bankoetxeak, instituzio publikoak, hiruggo udaleko, udalaren bezalako instituzio publikoak baizik, eta hauek dira lurraldea sunttzitzen dutenak eta uzzokiideen bizi baldintzak ukerragotzen dituztenak, Eitasmo hauuen garapenak desarrollismo bortitza suposatuko luke bidaoa txingudi eta Oar zualdearentzako. Beraz, bertan bera ustean galde egiten Diego agintariei. Txingudibidazoa garraio eta komertsoaren aldeko apostua egindu du azken urte hauetan, baina honek langabeziaren gorakada besterik ez dio ekarri. Beraz, eredualdaketa aldaketa ezinbestekottzat jotzen dugu Gertuko arrebanetan eta lurrarekiko begirunean onarritutako jendarte eredua aldarrikatzen dugu txingudi bidazoaren txako. Iparralden, biztale guaren gehiengo bat ahatzeteren orka dago eta omugaz bi proiektua kontraesanez ez beterik dago. Bidazo alde bi iparraldean merkantzien garraiorako baliatu omen da eta egualdean berriz bidaiaren trafikorako. Zertarako balioko du orduan? Biadurandiko trena, ez da ekonomikoki errentagarria, eta horrexegatik behartu diru publikoa bere eraikuntza eta manteni mendurako. egiten digute, herritarroi esaten digutenian, hornura ekonomikoa ekarriko duela. Estatuko beste lekuetara begiratzen badugu, gero eta biadurandiko lerro gehiago eten egin behar izan dute, bere izaera defizitarioa gatik. Toledokoen kalbazete lerroa bertan bera utzi dute, Lisboa-Madrid lerroa ez dute eraikiko, eta Sevilla-Malaga bertan bera utzi dute. Hortxerit ditugu adibideak. Lanpostuen sorrerari dagokionez, agintariei ahasten zaia aipatzea sortuko diren Lampostuen izaera zapaltzaile eta prekarioa. Seilagunek galdo dute jadanik bizitza, ahatzeteren eraikuntzan Euskal Herrian, eta beste batzuk larriki zauritu dira. Emeretzi orduka lanegunak, eta orduko bi edo euro jasotzen dute, ahatzeteren eraikuntzan aritzen diren langileak. Gehenak, kanpotarrak, eta beraien herrialdeen lan konpenioak aplikatzen dizkiete. Espainiar estatua, Garraio azpiegitura gehien duen herria da Europar batasunean eta langabezia tasa handiena duen aldiberean. Gai honen inguruan egiten diren iru zurrezko baiestapenak agerean geratzen dira datu hauek ikusita. Albizte guzti hauek oposizioak hasieratik argudiatutakoa berresten dute. Hauxe eraikuntzako lobbyak sustatutako proiektua dugula, ingurukiroari egindako atentatua dugula, diru publikoa eta ingurugiroa xahutzeko printzipio inprobisatzailean oinarritzen den aigitasmoa dugula. Hau dela eta, Irungoagintariei eta Eusko Jaurlaritzari HTRren aigitasmoa Bertan berauztea aho batez galdekiten, diego. Vida sohatzen gudi, HT gelditu, sinatzen zuen agiri Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak Aberri txiki bai, Baina txikitua ez dut nahi Zerterako behar dut Ogeita mar minututan gasteiz, Ogeita liparretan donosti Berrogi zizpuru tan bilbo Berroita bosta jenetan iruñe? Aberri txiki bai, baina txikitua ez dut nahi. Nora noake inora, neure buruari iesi, arna non pausa ezin, bultzilei oti gure lurraren erraiurratuari ez ezbeste so iliun eta muztin? Aberri txiki bai, baina txikitua ez dut nahi. Zer esango diat txartxaloei, laminei, intxisuei, eren zu gai satorrenaren lehiora demandandatozkidanean iratzarri dituda lata aberri txikita bai baina txikitu ez dut nahi. zer egin nazake piztuta ez ikusailarena barnera beharrian, saria navigatu software plugin blog bluetooth email post aski esatea sola zait bost Ambotoko damearen sugarnera zaazztekoz? Ez, Aderri txikila bai, baina txikitua ez baitut nahi. Nahitut asta, Nahitut josta gure lurren karea, gure lautaden den gure egri sailen horia, gure pentzeoianen joria Nahitut. Nahitut lur bizian bizi, Itolrritik aske, Erromes hamoltsu, lehiak denoi bilotza lehiadi ezagun baino lehen. Aberri txiki bai baina txikitua ez baitut nahi. Erriek, auzoek, jendeak, amalurrak errespetoe zigitzen dugu. Atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik, ez, atzaterik, ez, atzaterik, ez, atzaterik ez. Bueno, hemen jarraitzen dugu, txingurri hotxak saioan eta beste gai batetara pasatuko gera banago, Edo hori izan didazu behintzat saioa hasi baino lehen? Bai, bueno, uste noen orain, elkarrizketa bat egingo... Hori hori ez da doztu duguna, be Bai, bai, hori da doztu duguna, bea. <laughs> Era kutsiko izut saioa dugunean Esto... gire txuleta. <laughs> ez ez dugu, elkarri unertu uste du. Olako ola zerbait izango zen orduan. <laughs> Bueno, de nada, enbarkatze dizut oso alerki polita jarri duzulako. Bueno, baintzat, Prestatua ja, ja. zenoka lemoi. Bueno, orain eh, itxiten egiten zenun bitartean, baina hau entzuna zenukan, ez? Beste hizbait jaizuen baina posten postunao entzulek nere. Baina ez durazia, ez? Baio, ere, jarri izan dugu. Aurtengok kurtxoan eh, akaso ez, baina mm -hmm. iaz bai. Ongi, ongi. Eta ni pentsatzen nun orain makro espetzeta zit egin bergenuela. Bai, bueno, eh, berdin da itzeingo dugu. Bai, e, bai, kontua da horreko saioan e, egin genon sarrera gisa ba Cesar Manzanozek mandako itzaldia Donostian eta bertan, ba, kokatzen zen makrospetxearen egitasmoa Donostiarekin nahi duten makrospetxearen egitasmoa erraozkaioaren ondoan joaten dena, hain zuzen ere ba, hor kokatzen zen, bueno, pues... E, A, gizarte eredu baten produktua bezala, HT bezala, zen ere. Eta orduan e, egin ziren jardunaldiak e, gipuzkoaren txako beste gizarte eredu bat aldarrikatuz, egin ziren jardunaldi hauetan, makroespetzen inguruko hitzaldi bat ere egon zen. Eta bueno, ba, horre egon zen Cesar Manzanos, alaketako akideak, Eta orain, bueno, ba, saiatuko gea nola baita e, komentatzen, ba, berak esan dako gauza garrantzitzuenak itzaldi horretan, eta oso bai estapen eta komentarioak interesgarriak, iruditzen zezki gordoan, beraz, gorrexekatik nahi dugu zuekin konpartitu. alaxezio Zesar Mazanosek. Kartzel herraldoien atzetikan jendarte eredu zehatz bat dago. Espainiar Estatuak, abokatu, epaile eta espetzeko funtzionarioen ejerzito badauka. Baina, inoiz ez da egip behar bezalako bat jakiteko zeintzuk diren herritarroi benetan kezkatzen gaituzten delitoak. Egiten diren delitoen eunko larogeita emberetzi Inork epaitzen ez dituen gaizkile profesionalek egiten dituzte. Nikor, nire buruari galdetzen nion. Zede ari den fezarrek, ez, baina zuk zuzte duzulimu. Gaizkile profesionalak nortzuk diren? Hori da, gaizkile profesionalak nortzuk diren. Homen, neri batzuk burura etortzen zaizkit, ez? Adibidez? Adibidez, politikariak, guankeroak, baina ez da kitorretaz, oietaz ari den edo ez? Bai, nik ere zalatza geratu nintzen, baina nik ere zango nuke espekulatza iak. adibidez ez? Baitaren. Ari direna poltsikoak e, diru publikoarekin betetzen edo bueno, ari direnak baliatzen obra publikoaz, bai, zugarrizko dirutza pilatzeko, izan daitezke. Baina bere datu, u, ez alda Eko laurogeita beetszi gertatzen diren egunko delituen ehunko laurogeita beretzea epaitu gabe gelditzen da edo ez da ez du epaitegetatik pasatzen. Kriston pilla da ez? Kriston Piaetaurrezigatik egiten zion e, bereburuari galdera hau beraz nortzuk daude kart kartzelan. Oiek ez direnak. <laughs> Oiek ez direnak hain zu zen ere eta horrela jarraitzen zuen. Merkatal sistemak lapurtu digu jendarte eta justiziaren ereduari buruzko eztabaida. Kartzela industria beste hainbat industria bezala funtzionatzen du. Plaza edoleku batek kartzelan kosto itzela dauka urtean. Hogeita ha mar, hogeita masei mila tarteko euroko urtean hain zuzen ere i da plaza bat kostetzen duena e, Euro haitatik erdia e da hemezortzi mila euro joaten dira kartzelen eraikuntzan maintenmenduan eta konpongetan Beraz kartzelaren eta negozio ikaragarri bilakatu da Presondekien funtzionario eta polizien lan hezkaintza publikoa oso handia da gaur egun handiena Horrela jarretzen zuen zelaketako kidea manzanosek. Prezo preso bakoitzaren plazak kostatzen duen dirua. Prezo bakoitzari emango baliote delitua egiteko arrazoia eta beharra desagertuko lirateke. Mila irureun lagun presok ehundaka alan postu sortzen dute zigor makinaria ezberdinetan. Hots, epaiak, fiskalak, abokatuak, poliziak eta abar. Beraz, bertsona pre presoa bakoitzarekin lagun asko eta asko aberazten dira. dira. Jarraitzen zuen esaten, delitoaren inkuruan ematen den definizio berrian denogara balizko delinkuenteak zigor sareak edatu egin dirak izarte gorputz osoan zehar. Diru kopuru itzela, ari dira jasotzen izunen bitartez. Izan ere, polizia zergen bilatzaile bilakatu da, erdi bezalase bezala xe. Kartzelako edatzen dituzten enpresak, diru oarekin herikatzen dira Administrazioak enpresa pribatu bati ematen dio kartzelaren kudeak eta. Marcelin Orja Espainiako Barne ministrooia. Ja. Eeta Colobitz bezalako izen oszpetsuak ditugu diru Bilketa honen hartzaile nagusiak. Aurretik kolobitzi izena agertu zaigu gu elkarrizketan ez da imoi. Baina irratsoio hasi baino le beste irratzaai hasi baino le... Ba, bai, seguraski izen hori, olako, bai, ba, abia durandiko trenean, bai, zaborren kudeaketan, bai, errausketan, e, edo makro asuntoetan, erraz agertuko den izena izango da. Eta ez dakindik, baina seguraski zezar manzanozek delituen euneko larogeita meretzia zigortu gabe gelditzen dela, esaten duenean, bai, izen horretan ere bai, seguro ere pentsatuko duela. Izan daiteke, izan daiteke. Cesarrek zioen Kanpoan gauderok delituen aurrean baezgabe aurkitzen garela, eta bitartean barruan daudenen eskubideak ez direla errespetatzen. Elkarte Autokoeta Nafarroako jatorria duten e, bi .000, E, lagunak hemendik kanpo daude preso. Beste aldetik, beraien jaioterrietan egon beharko luketen amaika lagun hemen gokartzeletan daude. Araban, esaten baterako, dauden mila sortzireun presoetatik soilik laureun dira ara batarrak. Mil mila eta hamalau ama garren urterako, lau mila talareun plaza inguru horrikusten dira, Gaur egun, hemengo jatorria duten presoak mila sortzireun direnean. Zari dira pentsatzen egitea, e, kartzela ba, gaur egun dauden preso, presoen pikoitza baino gehiago. Beraz? Eta az tutuzte e, biztanleria, hainbeste e, azituko den espektatiba, edo aurre ikuspena dituzten ez? Ondorioz? Ondorio se be preso nunekoa izango da asko asko askegoko dena edo da. edo jendea asko nahi dute sartu kartzelera. Hori da. Hori da. krisi garaietan eta ba, errepresioa ba gora dijoa. Hori da. zeren den protesta kale alegotuko dira ta horren Ondorio se errepresia bezala. Beraz gure intzulea kalori biltzeaz preso potentzialak dira. Hori da. Hara. Bueno, <laughs> Ez dakit horrekin, ba, baduzu horreindikan Buendik daukat pizkat gehiabai Herritarrok <laughs> autonomia eta osasuna dugunean ez dugu delitorik egiten Sigur estatu batean ez daude gizarte politikak zioen Cesar Manzanosek Kartzelaitzelak eta HT eraikitzea larria da Baina duten ondoriorik larriena beste eredu bat ikustea galerazten digutela da Kartzelatik irtetzea beste kondena bada. Espainiar Konstituzioaren hogeita boz garren artikoloak azkatasik gabeko jendeak gizarte laguntzak eta landui lan bat izateko eskubidea dutela dio. Hemen karkarK -kar egiten dugu, ezeta grabazioa zeuki, Seen hain zuzen eruditzen zaigu parregarria artikolo hau ez baidelako inoiz betetzen eta berak esaten zuen legea betetzea nahikoa litzateke justiziapizka bat egiteko baina hori da, Latzena, ez dela legea bera ez dela betetzen. Kartzelak buruko gaixatasunak sortzen dituzte. Azkatasunikika be egoteaz zentzumenen gabezia, Kutsadura, fisikoa eta morala eta espazio txikia pertsona askorekin konpartitu behar izatea, dira barruan daudenek pairatzen dituzten gaitzak. Eta nola ez, kartzelan ere genero kontua aipatu behar dugu. Preso dauden emakumei semealabak baitzen dizkiete, eta gehienetan galdu egiten dituzte beraien semealabak alabak burokrazia terroristaren ondorioz, kontatzen zigun Zezar Manzanosek. Kartzelak ermetikoak dira, Eta nekez jakingo dugu zer gertatzen den barruan. Lagun presoek eta kanpotarrek daukate aukera gehien torturak eta atratu txarrak jasotzeko. Boterearen ere muilunetan ikus ezintasun izugarria ematen da. Eta iragarpen bat ere egiten zuen Cesar Manzanosek. Laho edo bost hilabete barru pertsona bat hilko da zabaian ziurazki zabai da arabako presondegi makroespetzea, Zaten zuen, igual-igualak iraikitzen dituztela bai Donostin, bai Iruina, bai Araban eredu, makrospetze eredu berbera. Jarretzen zuen ezaten, suizidioa eriotz zigorraren aplikazio extrajudiziala dela kartzeletan. Eta gaineratzen zuen, txagarria dela martutenen gertatzen dena isiltzea. Atzadenez inork ez du hor barruan gertatzen den salaketa publiko berbezalako salaketa publikoa egiten eta hori salatzen zuen berak. Ezinbestekoa da kartzela eta lurralde eredua aldatzea. Kartzelan dagoenaren kartzelan dagoenaren eskubideak eten egiten dira. Kartzelaren oinarrian txantaia dago. Portaera ona baduzu, orduan egokituko zaizkizu eskubideak. Beraz, era arruntean eskubideoiek eten egiten dira Eta lehen eitz egiten zenuen bitartean orfondoan Flysheeten e, abestiak bagenituen, orain ba, entzungo dugu beste abesti bat, baina pizkat osorik eta beste ahotsik e, gabe gainetikan, beraz esan bezala Flysheetekin usteden zituzte gure rengo minutuetan. <totipen> duaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emaukizune. Ngurumena, ez da igrekoarekin idazten. Garraioa, ez da igrekoarekin idazten. Iruzurra? Iruzurra bai, idatzi daiteke Trenak, trenak ez dauka idik. Euskal Herriak, ez du igrekorik behar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 Batu, internazionalismorantz. Eldu dira askapenaren brigadak. Prozesu irautzailak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu du alternatibuak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzaia, eta nondik gatozen ahantzdu ez dezagun, memoria historikoa. Idatzi, brigadak abildua askapena.org Informazio gehiago askapena.org Bueno eta saiaaren asiera nira garri dizuegun bezala Telefonoaren beste aldera, beste aldean Miquel Alvarez Zaukago Eta bera egonta inputatua hausitegi nazionalak behartu du Joatera Madrilera deklaratzera. Eta bera kontatu digu zer gaitika, eta ze oarra jasozun eta dena arratxaldeot, Mikel? Dai, arratxaldeot. Bueno, ba, hori, kontatzen aldi guzu hemen antxete erratian zer ze gertatu zen e, zer jaso zenuen hausitegi nazionaletik eta Bai. Zertara behartu zintusten? Bai, igual e, horren aurretik e, gozatzen hinduke, e, gaur ragazaldean, e, bon, ito nozkiako naiz, eta emdene, italiako lagun bat e, kalean kustatu naiz, eta e, berrien mandu itezakit, e, balsuzan, gaur gozuan, bai. e, bueno, persona bat oso larri zauditua gertatu duela, denez e, polizia junta desalo jatzea, bat txipen oskako gune bat edo, <gülüyor> eta orduan, e, kide bat, e, barriz tentzioagin asmoz, e, dela, ba, tensioalduko dorre batera egotzen hasi dela, deskarga elektriko batez polio, e, lurrera erori da, eta bertan okio menduto, gehi minutu aten ditugade, eta, bueno, hospitalean omen dago koman, igual, bizirikateako dela, eta, bueno, baztarede, luka da. E, eta egite, Euskal Herrian, igual, ba, disinta etorritakoa. Bai, bai. E, a, arretan, e, eta, hageetan, atzeteak eliturkarrenen bidea, nire adirazpunat egiten ditu nitelea, eta egiten duan hemen, Baina ez benka borroka udelatean enibiltako mutila, ez eh? da, da hori gezatu omenda, gorgo izan. Eh? Bai, horren eh, ari da, Mikel, izugarrizko, errepresioa, ari dira, jasotzen hor, balsuzan, ez da? Bueno, Italia, Italia, norokorrean. Bai, ez dakit, bai, borroka luzea eta gorra, ez, eta oso ez, balsuzan ematen ari dena, eta, bai, e, bueno, bati batu da onetatiko nera, ez, e, ba, obarraka indarreza zine dituzte, eta... Ana ba, ba, bai, bai, doz, eta, bai, poblacio bai resistencia hundi egiten nahi dira ta bai, uste goialarun baten intzutera ekorrez duna, catar media ja, persona komunikazioa. Da, bueno, da ba, hori, aitoli bola, tua sí, non ba oine jakin utarraldean. Bai, eta asko bola honetan atzilotu decente egon diraan Italian. Nahi hori da, udan, hori, ba, zegonelako ba, ba, kampamento, hori zentzi, kampamento ala Madalena, edo, uste hori zantzela ere, ba, lurrak erozi zituztela, mugimenduko kideek, ez, ba, bat, zezeizen, bat, erindakadu milak a artean, ba, terrenoa, uh -huh. eta, bueno, ba, hori zentzi ba, gune, ba, bezala, edo, sandezagun, eta, ba, horra or, zibartik usten, ba, galeria baten lanak, edo, ez egit. Eta, hori, ba, hau zentzi zentzela, ustalea, E, ba, ba, Berta, eramatean e, bueno, matean, bueno, ejertzitoa eta guzti da ah, Afganistanen egondako kompainia italiar batu de montaña, eta, bueno, holako, militarra kero dut. E, ba, bueno, nolabait bai, baur egon bilak, ez? Jendea no? resitutuz eta gontzean iskan bilak, eta horren iskan bilak hien ondorioz, obiztailaren asean izan zen da, bai, duela zuten baita azteren, duela gutxi, balako e, zarekada bat egin dute italiako hain bat erritan eta iritan, Eta uste, toguita bost persona, toguita masei, ez da nao kerratxilotu, toguita tik, ez dakit nao ziurroain toguita bost dien espechean, edo, bai, olako, basareka da represio bat egin berri de, dute ere, eta horratik zen uste dut ere, jomen lanun bateko manifestazioa, ez, eta, bueno, nahi. Mm -hmm. Bai, anitalian ere, ht, bueno, ako tren de alta velocidad, kuestión eh, de estado, bilakatu da, ez, eta? Bai, bueno, bai, ez dakite, eh, bai, bai, berezik igual, bueno, balsunzakoa oso hauzi berezia da, uh -huh. ba, rezenzia popular oso ondia dago lako bai bertan, eta orduan uh -huh. ba, bilakotu da ere igualerri mugimenduen referentzia bat italian ere, nolabaito, orduan ba, apoio oso ondia daukate, eta bai, borroka oso bai importantea izaten ari da, ez? eta urte askotakoa Pero bai, es daikite, ikaldian bereziki ustezmaciaren kontu acordado dago bideo bat, eh. Uh -huh. Eh, no, hermanos Celtas, satemitzates, que este bertan hori faltzen dula, ba, bueno, ikalean balako azpitura hundien atxeando la constelkeria, talde eta no la berezitasunak dauden gainera, ez es, daikite. Ajajaja. Uh -huh. Bueno, aprovezatoko dago hemen chekurri hotzak saioetatikan. Ba, el kartazon bat bidaltzeko Italiako Italian errepresioa sufitzen diren lagunei eta bereziki ba, Larriza horitu, Larriza sortu den Luka lagunari. Bai. Vale. Orduan, eh dugu Mikel, ba, albadi guzu kontatu, eh afera izan zenuen hor eh auzitegi nazionalarekin, hasieratik. Bai. Bai, baina, bueno, horatuko duen zuen ez e, mugitu mugimenduak, e, baina bueno, gara pixkate atxikena horiak borrokan, bat ez ogin zimenak ez, nola egin bultatzeko ba, ari, hortan ari gara, ez da ba, hindi gu, bat, sakitabiz, erreken tindaketak, edo multafaksoak jarri autoetan ez, pixka, edo ohen ere ba bileten zigilatze kanpaina hori, ez, biletetan egiten atxikten egien, ba, ba xaluket hori salatzeko ez, ba, biletak zigilatu, olako egin ez, pixka bat, eta gatu kontsuleraz ba, urriaren 27an eh bueno Toulousera joginer oksitaniako hor estatu frantsiarrean e, bertan zegoen, eh bapikinetako e, ba komunitateen lana edo komunetzafo elpinero bizinan ba bueno, ez, e, erakunde mugafeniko erakundeaken batopak eta edo jardunaldia. eta ba, bertan eh ba, salak eta beten ba, ingenen sai hori eta Jolanda Barcina ba Nafarroako indekaldi eta ez ba utegira Jaurtzik genizki honz. Ez nolabait, da salatzeko, da euskal herrian, atxederekin egiten egiten, impozaketat hori. Orduan, e, ba ikintza horrek, e, gerostik, e, nesta zenbarra, Tuluzen, e, ba, arazorik gara azera ginen, gerogania jakin izan dugu, adibidez, euskal, arra talde horretan sesio hori amaitutakoan bertako lendakariak eh Pirene, eskualdeko erresteko edo lendakariak zalaketa bazatu mintzen bia telefonika, non por delitos menores, eh? ba francia no la considerata del vicote Europa osan itenienien que fazem bienian eh, zartzakada delako ekintzak, eh, ba eske zalaketa politico de socializa, ba no bueno, eh faltako, kontuak dira, ez, eh? delito menor, eh, ezela consideraatuada. Baian eh jarraian nazko gobernuak... Eh, Bera dela, sekulako ba, sekolako kriminalizazioa, eh, horren gainean, sekulako intoxikazioa, eta gerotik ikintza hori izaten ari da balako persekuzio penal, eh, benetan, etxugarri eh, ba, baten, eh, eta absurdo baten, noaite, prozesu eh, horren bat zentxuga bekeria salatu nahi, eh. dugu uh -huh. eba, batetik, eh, bueno, ba, irutartal adiei, ez, eh, hauek azararen amasei handia da, deituak izan ziren egin natsionerean, deklaratzera inputatu gisa por la autorida, eta hauei eskatzen deten lau eta zei urte bitarteko espetzea zigorra, gei sakanako, ekide bati, behadala, erriska bateko ba, zinegotzia da, hor dut, uztez, egin nazionalen uztez, uztez handola bait, ba, berat bere kargu publiko hori baliatzu zuen, edo horren, ordezkari gisa egin zuela ekintza hori, ez personal mainan, horrekin agarra dauka daukat urte bitarteko espetzea zigorra eskatzen yeah. dihote beratzi, ez, beraz zero desproporzionatuak eta hau behar, Esan behar da, asiratik ere, azgura bogatuak, e, ba, nola baita, errekursoak sartu zitula, ba, nola baita, e, kao, e, ba, eskatzen ahirien, espete zigorroien gehiagik eria erabatekoa ba, nabarmen duz, eta horren berriro zuzendu hartzela, zion juizio de faltas, eta horrela, e, Santiago pederra, zepailiak, e, oso azkar gainera atzera bota zituen rekurso guztiak, eta gainera, ba, tartalerien aurkan, nola baita, prozesu azkartu nahian, da, procedimenta abreviado delako batean abiatu zuten e, prozesu hau da, da, horrek ere indefentsuare agotzen dut prozedura bat da, ez? Nola baita. Baina, gertatu da ere, nola, kide haugetako batean eta talide bati behar ziurte bitarteko harteko espekia zigora eskatzen duten ja teknikok ere beharri txondutela sumario bat iriki. Baina, procedimento ordinario batera pasa aldatu, ez? Nola baita, ez? Uh -huh. Eta hori egin duten e, aldi berean ere, bueno, banerit zitzatun dautez, diondeen oztegunean, e, bueno, niberta negonintzen, e... Ba, no, ba frantzesez iteiten dudanez ez ez? Ba, pixkat, adirazpenak egiteko, egintza hori zergatik egiten zen. Eta gero ere, ba, urrengo agunan ere, idunean egin genuen prentzaharrekoa, justo bai. ba, Tuluzeetik bueltan hain zuzen, ba, prentzaharrekoa deitu genuen, ikusita nolako intoksikazio kampaina abian jarri zuten, bai. da, ordu, ba, bueno, ez? Guaz gaizkupatuko publikoa da ekin tza, ez? Eta idunean prentzaharrekoa deitu genuen, ba, Ekin zaren e, izara komikoa, e, ez violentoa, acceteren ortaako desabidenitea, zapiska tenzo, bidona remarca zeko mm. tenzuzune, prentzorniko da gindatzela, ciloto-bintuzione desi dinen, e, por bueno, Julián Rivera le traigo gusto prensa aurrekorak indo aztela gero borka o zero bere argian ez sakana leki lotu ziten ez orden benenik aurkero ba prensareko da ba, baita bozera male papera eh no da ba, baita o sea ba, eterginen kaldeko kidean ez eh, ba bueno orden ba hori ba, por participar la acción i por participaren la rueda de del día siguiente Eta imputazio, eh, berdinarekin ba, atentado la autoridad eta horrer ikusten da bereien eh Herri gora mm -hmm. lunda <laughs> jo dizen laituz ez, esun te bereiste no reser, esakik, ez, ez, bueno, berdua, berzala bat batibat ba ekintzaren mm -hmm. parte partez bat e baten ba kriminalizazio horren ondorio ez ba, lako persequicio penal goberta bien jare dutelako aurrera sigitzen ikeran eta zain ba prozesua lusterago ko diuen ez, la ba, Jesús en Oliva, ba, su bat zabaldu ditelako. Mm -hmm. Ez bestaldenen inguruan ere ba aipatu dugu ere, piskatak ibartu dugu ere, ba E Frantsiaren Frantsiaren aldetik norako pazidera edo irrintasuna hartzen ari den gure inguruan aipatu dut jakina dela ezalaketa basapitsuela bertako lendakari es eh? erresibitako lendakari aurkitzero izaten dera ekitaldi horrena Ta, base, ondaren, salak eta ba sesioaren ondoren ezalaketa basapitsuil eta e, adiez e, Oksitaniako libertat mugimendua ez eh? badango mugimendu bat apoiatu binkioneekin hartan eh bikide destaca biki bere, tutti zen declarazera tunesko komisarian, jakina da hango ipaitegi batan, dirijentzia batzuk adiatu zirela, baina geroztik ezinezkoa zaigu ezerrez jakita eta tartelariak e, abogatuen laten bidez ofizialki eskatua dute ba han deklarazeran, ez nolabete ez da erantun jaso ta nobet opacilare uh -huh. du gutasun gofierren askenera ikusten lei gara, baina nolabait colaborazio franco-espagnarra horre funtzionatzen jarri dutela ondorai tausi hau utzikegi Espainarraren esku usteko eta guztiaren atzean bad lanfar gobernuak ba nolabait zalako garkigu ba exemplifyazente edo bengatibo bat ezartzeko ba duena suma ez mm -hmm. e, nabertuna daitzen 두고 guztien zok, Gainera oso denbora epe gutxi izan zenuen ez eh, joateko Madrilera deklaratzera ezta zenbat eguneekin abisatu sintuzten. Bai, e, bai, autoa berez da otxailaren amabostekoa eta hogeita uh -huh. idurako ditu uh -huh. minuten. Orduin, lengo abogatioaren bidez jakin genuen, uh -huh. eta nik gero zitatzua jala, pedula de zitatzua jala, zantzaren bidez, porque esan la la policia zorral, usan gero la policia zorrala lartzantza, bueno, da, yeah. ba, nire hori astelenean eman ziaten, detu ziaten, eta astelenean eta ozteguneako zen zitatsua, bai, bai, azkarra izan da, bai, e, bai, Eta izan zen historia Madrile, diritsi zeiten ara, eta? Bueno, da, da junguinen, eta orduin, oba, bertan, Santiago Pedra da gure joz de instrukzion, eh, telako, instrukzio de bailea. Mm. Orduin, beratze guen, gero gobernuko akusazio partikularra daraman e, da, bogatio emakumea, fiskala, e, eta ez nire beste, bueno, gura bogatua, eta orduin, da, bueno, baina erabak egez dugu Ez, ez deklaratziorik egitea. Zalde batetik ez dugulako onartzen e, ausitegi Espainiarrak hauzionen gainean duen e, jur, juridikzioa, ez nolabait? Uh -huh. Osa, intu zen ere, uste dugor e, anomalioa da, ola, ola, nolabait e, guzti egiten nahi dela, Espainiako ausitegira biheltzeko, baina berez gerta erautu luzen izan zen, ez, eta uh -huh. eta guztiagure kontra, dago osu zen dute, ez, beres dokuk e, bainik lenguan, eta baita artelariek, e, atzarroen amasean pasazirenean, uko ingenion norbait ba eh adiera bueno declarazioak editari ba hingu detalien aurrean, ez. Ajá. Ordua Farga Berroak, Barcinandre Antereak bere abokatoa eramansoen Madridla, ezta? Ha, ah, bai, bai, bai. E, hortan oso nabaria da, niko zen azargo horrela duen, e, bai, zen duan e, mendekua az mori. Uh -huh. Zan berda, bidez, badadola jasota e, prensa dirazten batzuk, uh -huh. nuen e, tartalariak atxilotuak izan aurretik, e, uh -huh. hau zen urriaren ogeita sortia. Uh -huh. Horri, zen bait ordu lehenago, jada, e, Bartina Andereak, ilagartzen zen atxilotuak zeudela. E hori no, badude hori printtza albi batean da norridan nundik etorri den benetan eh, zigortetzeko asmo hori ez eh, benetan ez mm hori -hmm. zen berekinza honek eh, akieeteedokako izanik ez eh, du ABkorenaen gaia da maila gainean eh, jarrrin ez eh, gure asmo hori zen hain berezzikkiere nola Martintina ba, nazarroan eh, gizarteko sektore askotatik edo eh, so, ez hain eh, kustitionatua den izan ditun jarrera ba eta aitza paikalkaleengatik ba zikulako bozkaria bai, sortu zutenek eh, bai. Nafarroan eh segun hartan ekintza honek ez arte lekentzak eta eta guzti horrek ba ezagik norbait multzakin gobernuari ba neurrizkanpoko asuntua da ba en ba argi ez duguen ba elkartasun deialdiakin genitzen ez ta talarien ba deklarazioa ta austegirada itzukiztenen austegi nazional era tasit Manuelgo den Manuelgotenda ba eh baskartak jaurtitza kentzatea es kentzatea es zein da kontzientzia kontzientzia saltas zehaten baita kontzientziaren da eta Europa nen zeikintza mota hau ba, eh, dat e, era ke el cartel suda bilalichun web bat ala dise ez? la e, majes da la comun internacional pastelera esun ditu ke nan hasier e, de gune bat bezela bertan informatzen du ba nolako ekintzak egiten algiren eta hola ez dago aurreka berik inun e, alako zigor espetxe zigor eskada larririk nada zu ez holako da ekintza bate zula kaltea sortzen persona horrengan eta ez, ez, ez da Ez eh, ba, hien da agian niik eh, ba elkartasuna dira ezpeletan, eh mok ez, eh, multzo objektore konzientzia mugimenduak ere bializula elkartasuna biratzen bat, berendu utzet ez ere ekintza mota u sartentala ba mochiariga e, daiko gutza susenem, eh ba erreporteria de eta eh, no eh? la va, ba, edorun. Inule zakertatualako penalik, holako ekintza baten eh, ondoren, Eta eh? hemen aldiz ba ikusten ari gara ze bidartu duten. Bai, bai, herri honetan, payasoak eta tartalariak ere kartzelaratu nahi dituzte. Inkreible, herrigarria. Benetan, ba, bueno, esaten digoteia bukatu zaigula denbora. Amikel, orduan, e, mugituren ekintzen inguruan geneukan elkarrizketa, gaurko geneukan elkarrizketa esketa, beste egunen batean egin beharko dugu. Bale, bale, bale, dugu zuenean Beraz, bale, ba, dituko dizu gulbertira Bale, Miquel Bale, mire esker Bale, eskerrik asko eta suerte handia, agur Txotxikilla ah. Nel barrez dago Amare moizu Titia Ita gaiztoa Tabernan dago Bentsi amaitzen dugu saioa, Bea, horrengor arte. Ba, horrengor arte, naiz usteko gartxoten hau txelita entzutea, saioa maite baino lehen. Eta gure entzule guzti, ba mi esker eta ondo izan. Baila. Aio. Ardila, ardila, emango dizut, ashtelar ardila, meratzan. Er movementada Ortalo Eugiro-galanta wenten Es gutta y zur O zagoぎana Blantalo pixel angelot unha hoa ali janda bi mere maitia dantsatutsako lotalo ogiro halanagadako sukorai